Generalul Armatei Moarte Pista 12 Treziți-l pe șofer, spuneți-i că nu mă simt bine și că trebuie să ajungem cât mai repede la tirana. Când preotul deschise poarta, din ograda grada de alăturile trău un câine. Apoi începu un altul și în curând hămăiturile umplură tot satul. Dar și așa se auzau distinct bătăile tobei și freamătul îndepărtat al nunții. Poarta casei din nou și preotul ieși cu sacul pe umăr. Ce te-i fi amorezat așa de el?" îl întrebă generalul în gând. Se îmbracă," zise preotul, vine imediat." Câinii," făcu generalul. Da, așa fac câinii de la țară. Dacă latră unul, încep toți." Lasă latre," își spuse generalul. Ce mare lucru! Dacă ar ști ce avem noi în camion, ar începe să urle." Vând, blestemat," zise cu voce tare." Câinii se linișteau unul după altul. Undeva o vacă mungi în somn. Scărții poarta și în întuneric apăru și șoferul, care deschise portierele și tușii s-a cadat. Generalul urcă în mașină. — Deschide și ușa din față, vă rog, spuse preotul. Omul o deschise. — e asta? întrebă el. — Un sac. Îl lămuri preotul. — Ne trebuie. Șoferul aranjă sacul cu piciorul în vreme ce preotul se așeza pe canapea alături de general. Lumina farurilor luneca peste gardurile întunecate, înșirate pe ambele laturi ale drumului. Îndată ce mașina se puse în mișcare, generalul se înfășură în palton și închise ochii. Acum nu se mai auzea nimic în afară de zgomotul moale al motorului și el ar fi vrut mai mult ca orice pe lume să doarmă. Dar în loc să ațipească, început brusc să-și amintească în cele mai mici detalii întâmplările de la nuntă. Vreau să dorm," își zise. Nu vreau să mai amintesc nimic, nu vreau să mă mai gândesc la nimic." În gând, însă intre din nou în salonul nunții. Își lepădă paltonul ud și se așeze la masă. Erau toți în păr, ca și când l-ar fi așteptat. Îi se păru că întoarcerea lui acolo era singura modalitate de a se elibera de ei ceea ce era valabil și pentru ei dacă voiau să scape de el. Speria deschise ochii înainte ca femeia aceea îngrozitoare să-i apară în vis. Afară era încă noapte. Trezită brusc din somn de lumina farurilor, palidă și șovăitoare, șoseaua ieșa din buimă cea la nopții, ca să se afunde apoi din nou în ea. Pe marginea ei, complet albe, apăreau din loc în loc pietrele kilometrice. Erau de un alb misterios care te înfiora. Generalul le asemui în gând cu niște pietre funerare. Lângă el, preotul moțăia cu capul în piept. Șoferul frână brusc. Preotul du cu capul în canapeaua din față. Ce se întâmplă?" făcu mac. Generalul privea canauc. Mașina se oprise în fața unui pod. De jos se auzea clipocitul apei. De ce ai oprit?" întrebă preotul. Șoferul mormăi ceva despre motor, după care coborât în timp portiera. Lumina farurilor cădea chiar pe stâlpii podului. Șoferul deschise capota și se ghemuit-o deasupra motorului. Apoi intră în nou mașină și începu să caute ceva. Tot căutând, dura -o, o parte sacul care îl încurca, după care îl luă, îl dădu jos din mașină și porni să caute pe canapea. Generalul deschise portiera, ieși afară și începu să se învârte cu pași mari în jurul mașinii. Preotul rămase la locul lui. Șoferul îl înjură printre dinți și căută iar ceva mașina. mașină. Generalul se împiedică pentru a doua oară de sac. — Sacul este mat! — spuse printre dinți. Din cauza lui era sopățim. Până acum totul a mers bine și uite că de când a apărut el, lucrurile merg dandoaselea. — Sacul ăsta e cu ghinion! — zise cu voce tare. — Ce spuneți? — întrebă preotul. Am spus că sacul ăsta e cu ghinion," repetă generalul, tregând în același timp un șut în sac. Cum un o surd, acesta se rostogoli și dispăru în întuneric. Ce-ați făcut?" strigă preotul și se dădu jos, repede din mașină. Sacul ăla era blestemat," zise generalul, respirând sacadat. Slavă domnului că l-am găsit, de doi ani îl căutăm." Pentru el era să fim uciși," spuse generalul obosit. Ce-ați făcut?" strigă din nou preotul și aprinsă lanterna. N-am vrut să-l arunc." Luară-l, naiba. L-am împins numai." Se apropiare de marginea podului și privirea jos, acolo unde clipocea apa, lumina lanternei, ajungea cu greu până jos. Nu se vede nimic," zise generalul. Se apropie și șoferul. O vreme tostrei strei priviră în vale. Lo fi luat apa," spuse generalul. În vocea lui se simțea oboseală și regret. Preotul îl străpunse cu privirea, apoi mișcă de câteva ori lanterna, căutând parcă un loc pe unde să coboare. Generalul se întoarse la mașină. Preotul rămase o bucată de vreme pe pod, apoi reveni și el la mașină. Capitolul al 22 lea Sfârșit de săptămână era ultima zi a șederilor în Albania. Generalul se trezi târziu, deschise geamul. Afară se anunța o zi mohorâtă. Era aproape 10, La unsprezece și jumătate avea să se țină slujba, iar la șapte seara banchetul oficial. Pe masă avea o grămadă de scrisori, de telegrame și de ziare venite din țară. Scrisorile erau pline cu tot felul de povești, nume și locuri, și din când în când desene de maluri sau râpe făcute la repezeală. În schimb, tonul articolelor din ziare îl dădeau titlurile. Dezgloparea unei armate... Generalul fantomelor se întoarce curând în patrie, promisiunile guvernului în legătură cu morții. Le răsfăi o bucată de vreme, fără să se fixeze la vreuna. Inspirat, încă și puse paltonul și ieși din cameră. În hol îl căută pe șeful restaurantului. Ați fost anunțat despre o mic banchet pentru seara asta?" Da, domnule," răspunse omul. La ora șapte, în sala numărul 3, totul va fi pregătit." Generalul se interesă de preot. Ieșise în oraș. În holul hotelului și la recepție era agitație. Cele două telefoane sunau în continuu, iar la lift aștepta un grup de oameni. Câțiva negri fumau, stând picior peste picior pe fotoliile de la parter. Un grup de chinezi, însoțit de o tânără, tocmai intra în restaurant. Alți turiști, îmbrăcați lejer, așteptau în picioare la recepție. Generalul intră în salonul din dreapta, unde obișnuia să-și bea cafeaua, dar văzut că nu mai era niciun loc liber. Era pentru prima oară de când se instalase la Daiti, când vedea aici atât de mulți străini. Se întoarse spre holul de la ieșire unde întâlni din nou câțiva negri cu serviete în mâini care tocmai intrau pe ușă. Afară sub brazi înalți erau parcate o mulțime de mașini. Cei cu agitația asta? Se întrebă în vreme ce ieșea. O porni spre dreapta unde se aflau clădirile ministerelor. În piața Scanderbei zăris steaguri. Pe niște stâlpi înalți, pe frontonul ministerelor și pe arcadele Palatului Culturii erau montate becuri și lozinci. Brusc îi trecu prin cap că peste două zile era ziua națională a Albaniei. Trotoarele gemeau de lume. Se opri împreună cu alții în fața afișelor de cinema, dar nu era gândul la asta. Și după ce se depărtă câțiva pași, uită titlurile filmelor. Își privi ceasul. Era 11. În fața băncii și în spatele cafenelei studentul, oamenii se îmbulzeau spre stațiile de autobuz. Acolo era capătul liniilor periferice. Își aminti că biserica unde avea să se țină slujba de profundis si era aproape și hotărât să meargă pe jos. În vreme ce pășa pe trotuar, gândul îi zbura volens nolens la osemintele colonelului. Nu-și mai amintea cu exactitate ce se întâmplase. Știa doar că în momentul acela se afla într-o stare teribil de proastă cu creierul strivit parcă între două pietre de moară. Acum însă, când își revenise după noaptea cea îngrozitoare, fapta lui îi părea extrem de ilogică. Oricum puteau să o repare," va vorbi cu preotul. Aveau mulți soldați în azi de un când cât măsurase colonelul, iar treaba cu dinții putea fi ușor rezolvată, cu iar fi trecut prin cap că osemintele colonelului au fost înlocuite. Ciudat, dar pe măsură ce trecea timpul, o înțelegere cu preotul îi părea din ce în ce mai puțin realizabilă. Încerca să-și amintească pe soldații care aveau înălțimea colonelului Z, dar nu reuși. Ori de câte ori specialistul albanez anunțase cu voce tare, 1.82, el repeta în sinea lui aceleași cuvinte, exact ca colonelul Z, dar acum nu-i mai venea în cap niciunul. Și l-amintea doar pe aviatorul acela descoperit întâmplător într-un cătun și pe care îl îngropaseră la loc, acolo unde l găsiseră. Apoi își aminti de soldatul cu jurnalul. Și el avusese un 82. Generalul se întrebă ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi înlocuit osemintele colonelului Z cu acelea ale soldatului. Își imagină ce primire îi vor face bietului militar, familia și rudele colonelului, ce slujbă de pomenire și ce mormântare fastoasă. Cum îl va plânge Betty înveșmântată complet în negru și ținând ținându-o de braț pe bătrâna doamnă, mama colonelului? Sau ce discurs înălțător va ține aceasta în fața invitațiilor despre fiul ei? Apoi își închipui cu mulțimea va purta o semintele dezertorului către splendidul mormânt al ucigașului său, cum vorbate clopotele și ce cuvânt înflăcărat va rosti ministrul. Și, în fine, cât de anapoda de fals, de murdar și de necinstit, avea să se termine totul. Iar dacă pe lume există cu adevărat spirite și fantasme, atunci el și-l imagină pe soldatul acela ridicându-se din mormânt chiar din prima noapte. Nu," își spuse generalul, mai bine altul. Trebuie să mai fie vreunul, pasul. Slujba urma să înceapă peste câteva minute, zări biserica de departe o biserică frumoasă construită modern chiar pe strada principală. Pe corosabil în fața străzilor fusese reparcate câteva limuzine negre luxoase. Veniseră și câțiva diplomați de la ambasadele străine. Generalul urcă în fugă treptele de marmură. Când intră slujba, abia începuse. Lua gheazmă din dreapta, făcu semnul crucii și se trease deoparte. Îl fixă cu privirea pe preot, care tocmai vorbea. De aici era imposibil să audă ceva, așa că începuse să-și plimbe privirea peste însemnele de doliu, atârnate peste tot, cum s arborează la asemenea pomeniri. Observa apoi sicriul gol așezat în mijlocul bisericii învelit și el în pânză neagră. Doliul și costumele negre ale celor prezenți absorbeau lumina și așa slabă a lumânărilor și datorită faptului că ferestrele erau colorate și amplasate foarte sus, interiorul bisericii părea mai mohorât decât era în realitate. Preotul se ruga pentru sufletele soldaților. Era palit la față și încercăna de nesomn. Diplomații aveau chipurile împietrite. În biserică, în afara fumului de lumânare, mirosea ușor a parfum. Una dintre femei început să plângă ușor. Vocea preotului pătrândea în toate colțurile bisericii răsunătoare și solemnă. Regviem eternam donateis. Femeia din fața generalului începu să plângă și mai tare. Et lux perpetua, lucea teis. Urmă preotul, ridicând ochii spre trupul crucificat al lui Hristos, apoi glasului deveni și mai profund și mai răsunător. Odihnească să-mi pace, sfârși el. Ecoul glasului său se întoarse din toate colțurile bisericii. Amin, și diaconul. Pentru câteva clipe generalului îi se păru ca fârșiind discret flacăra lumânărilor. Odihnească să-mi pace, repetând sina sa și deodată simți cum devine melancolic. Iar în clipa în care preotul ridica anafura după ce toți cei prezenți căzuseră în genunchi, așteptând să guste din pâinea și vinul sfințit, în amintirea sufletelor celor morți, în clipa aceea, deci, generalul își imagina miile de soldați stând la rând și așteptând, cu gamela de aluminiu în mână să-și primească rația, în vreme ce soarele apune și razele lui se reflectă sângeriu și solăm pe castroane și pe căștilor. Și lumina veșnică să ilumineze, repetă el în genunchi, fixând plăcile reci de marmură cu o privire sumbră. clopotul și tot se ridicară în picioare. Itemisa est, răsună vocea preotului. Deo zise și diaconul. Lumea a început să părăsească biserica, de afară se auzea zgomotul ușor al motoarelor și când generalul ieși, mașinile diplomaților tocmai se îndepărtau una după alta, el rămase să aștepte autobuzul în stația din fața bisericii. Urcă și stă în picioare lângă geamul din spate. Luați bile, cetățene, îi zise casiera. El înțelesă cuvântul bile și treseri, Căuta o vreme prin și găsi o bagnotă de 100. Nu aveți mărunt? întrebă femeia. Generalul pricepu întrebarea și dădu din cap în semn că nu. Treileca, zise ea și arătă pe degete. Nu aveți trei leca mărunt? Generalul clătină din nou din cap. — E străin, tovarășico, spuse un tânăr înalt cu voce tărăgănată. — Mi-am dat seama știu, eu, zise femeia d-un mărânțiș ca să-i dea restul. O fi albanez stabilit în America, se băgă în vorbă un bătrân care stătea pe scaun. Sunt din ea care a uitat limba albaneză. — Nu, nene, ăsta e străin, străin, se încăpățână tânărul. — Ascultă-mă pe mine, zise bătrânul, că știu ce spun, din ea e. Generalul pricepu că vorbeau despre el și că îl cred american. Ei continuară să vorbească chiar în fața lui, enervându-se, ba chiar arătându-l cu degetul, fără să-i deranjeze deloc prezența generalului. O, doamne, și o umbră să fi fost și tot s-ar fi purtat mai cuvincios, își zise el. Tot atunci gândul că și el și ei aparțin celor două lumi diferite, că n-au nimic în comun și că doar nici măcar nu se percep, îl străbătu ca un fior înghețat. Când autobuzul opri în fața băncii și oamenii coborură, generalul întâlni din nou privirea bătrânului. All right," îi spus acesta tare și zâmbi în vreme ce se îndepărta. Generalul străbătu grupul de săten care aștepta autobuzul și ajunse din nou în bulevard. Strada Divrei. era cea mai aglomerată, îndeosebi în jurul vânzătorilor de fructe al cafenelelor și al magazinului universal. Se opri o vreme în vața vitrinelor, apoi intră cu intenția să cumpere un suvenir. Începu să privească fără grabă mărfurile de pe rafturi. Oarece cumpărau soldații noștri când plecau din Albania? Brusc omulețul din creierul lui, porni să bubuie din nou toba, l-a început mai rar, apoi din ce în ce mai repede, mai repede. Doar că de data asta nu mai stătea pe vine, ci în picioare, alb, negru, strălucitor, cu pelerine roșie și șireturi negre. Stătea în picioare bătând Toba un omuleț de porțelan scripitor, iar generalul nu-și putea lua ochii de la el. Arătă cum mâna spre el. Munteanul cu tobă, Întrebă vânzătoarea. Generalul dădu din cap. fata -l scoase din vitrină, îl împachetă și îl dădu. 18 leca. Vă rog. El plăti și o porni spre strada baricadelor. Capitolul al 23 lea Bam, barabam, bam, bam, bam, Hello! Generalul se mirat. Hello! Răspunse. Pe trotuar în fața hotelului stătea generalul locotenent. Mâne ca stânga a paltonului o avea strânsă ca de obicei, iar în mâna dreaptă își ținea pipa. Să salutară! Generalul locotenent trase din pipă și după ce o scoase din gură, admirând de lung fumul. În primul rând, deși cu întârziere, aș vrea să-mi cer scuze pentru întâmplarea nefericită de anul trecut zise el, fără să-l privească pe general în ochi. Am primit plângerea dumneavoastră. Vă spun cu cea mai mare sinceritate că n-a fost vina mea și că regret evenimentul. Generalul îl privi cu indiferență. Dar a cui a fost vina?" întrebă. A însoțitorului meu. El le-a încurcat pe toate, și nu numai atât. Dar haideți să luăm loc undeva și să vă povestesc de-a fi raport tot ce s-a întâmplat. Scuzați-mă, dar n-am timp să stau jos. Povestiți-mi aici în picioare." Atunci mai bine să o lăsăm pentru diseară. De-aia spuneți-mi cum a fost." Rău," zise generalul. Drumurile ne-au terminat. În plus ne-a mai murit și un muncitor. A murit? De ce s-a întâmplat un accident?" Nu, s-a infectat." De la ce?" Nu s-a aflat cu exactitate. Poate de la un os sau un nasture de fier." Generalul Locotenen făcu o grimasă de uimire. Firește că îi veți plăti despăgubiri familiei." Generalul dădu din cap un semn de încovințare. N-am văzut niciodată atâția munți la oaltă, zise apoi. Și mai aveți încă de văzut? Nu, noi am terminat, zise generalul. Asta a fost ultima expediție. Ați terminat? Ce bine, atunci eu mai am de văzut. Munți cât vezi cu ochii și peste tot băieți și fete care fac terase. I-ați remarcat? Bineînțeles, sapă, sapă într-una. Deselănesc pământul, zise generalul. Într-un loc am văzut săpând până și pe marginea terasamentului. Extraordinar! După cum se vedeau pământ puțin. Sunt blogadă, cred că ați auzit, unia sovietică la teată ajutoarele. Ceva, ceva mi-a ajuns la urechi, spuse generalul locotenent. Se bucură, firește, că ne luăm soldații de aici. Normal, cultivă imediat ceva în locul cimitirea lor. Asta înseamnă să îmblânzești pământul. Generalul râse, să îmblânzești pământul. Hm, într-adevăr, e un lucru nou pentru balcanici. Dar dumneavoastră cum vă descurcați?" Întrebăm." Rău," zise celălalt. Avem mai mult de un an și jumătate de când ne învârtim în coace și încolo, fără să... Aveți niște probleme," mi-ați mai spus. Da, și încă grave de tot," spuse generalul locotenent respirând cu zgomot. Nu vedeți că am rămas singur? Da, stați nițel, voiam să vă întreb ceva. Unde e colegul dumneavoastră, Sfântul Părinte?" Cred că e în hotel în camera lui," zise generalul. Generalul locotenă Mă gândeam la ceva rău, pentru că primarul care era cu mine a o Generalul îl privi întrebător. Da, l-au rechemat de urgență. De câteva săptămâni am întrerup săpăturile din cauza asta." Așteptă ca generalul să arate un pic de compasiune, dar când observă că celălalt avea gândul în altă parte, adăugă. O chestie urâtă de tot." A băga mâna în banii misiunii? Întrebă în cele din urmă generalul. — Mai rău, zise generalul locotenent. Ceva mult mai rău. Așteptă din nou să vadă pe chipul generalului o urmă de regret și pierzându-și speranța că o va vedea vreodată început să vorbească singur. Generalul auzi exact ceea ce bănuise încă de la început, recompensele promise de familii celor care vor găsi o osemintele. Lăcomia acestora, din urmă, decis să profite cât mai mult din această situație, În înșelătoria cu primul schelet, pe sicriul căruia fusese scris un alt nume, apoi a doua, a cincea și a zecea oară. Până ce, într-o zi, generalul fu prins în cele din urmă de povestirea celuilalt. Și ce s-a întâmplat? Celălalt dădu din mână ca și când ar fi vrut să spună ceea ce trebuia. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, continuă el. După cum se pare, una dintre familii a avut primele îndoieli, și dumneavoastră știți cum e în asemenea situații. Dacă încep suspiciunile, totul se duce la vale ca bulgărele de zăpadă. Comisii de închetă ziariși care nu așteaptă decât scandaluri, opoziția. — A, înțeleg, făcut generalul fără pic de compasiune. Adică i-a zboteza pe soldații neidentificați cu numele celor pentru care se plătea recompensă. — Nu eu, alții. Îl întrerupse generalul locotenent. — Desigur. Partea proastă e că, spre deosebire de dumneavoastră care ați strâns la un loc toate trupurile, pardon, scheletele și l ați expediat împreună, ne-am făcut pe dos. Le-am trimis grupuri-grupuri. Dacă am fi făcut ca dumneavoastră, n-ar mai fi ieșit toată încurcătura asta. — Puțin spus încurcătura zise generalul. Involuntar își imagină un lucru care l-ar îngrozi pe orice general, dezintegrarea armatei. Primele semne ale crizei soldații fugind în dezordine ofițerii zmulgându-și tresele pentru a nu fi recunoscuți. În fine, harababura generalizată. Își închipuise că o asemenea treabă nu-i se putea întâmpla decât unei armate obișnuite, nici de cum uneia de calciu. Și uite ce surpriză avusese colegul lui. Își aminti ultima conferință de presă din patrie, când fleșurile aparatelor foto accentuau impertinența întrebărilor. Domnule general!" Sursele noastre afirmă că aveți liste precise și complete, e adevărat? A, vă încrede suta la în documentele și măsurătorile oferite de minister. Repetau cuvintele documente și măsurători fără să ascundă faptul că pentru ei ele reprezentau birocrația și cinismul rece al oficialilor din minister. Stâlpre ca cafenea, îi cărui el în sina sa. Datorită listelor și măsurilor astea, în armata mea n-a nicio încurcătură, toți erau acolo la locul lor și ofițerii și soldații și curierii și santinelele și preoții, și firește telefoniștii uciși în vreme ce strigau, alo, alo, ca și când ar fi răspuns la apelul morții. — O treabă puțin într-adevăr, zise generalul după o tăcere îndelungată. Celălalt continuă să privească în gol. — Mă plictisesc, îi mărturisi generalul locotenent, sunt sigur de tot. Vă invidiesc că plecați mâine. Generalul își aprinse o țigară. Mai ales când vine seara, e groaznic să n ce face. Aș prefera să cutreier primun și să dorm în cort. Ce să-i faci? Un an și jumătate în continuu am bătut munte cu munte și vale cu vale. Mai rău ca a geologii. Și acum, la sfârșit, uite în ce belea am nimerit. Bine, ați spus, mai rău ca geologii. Și amintiți-vă ce mineral căutăm noi, făcut generalul locotenent. Un mineral întrupat din moarte. Generalul zâmbi. Eu vă rog să mă scuzați acum," zise privindu-și ceasul. Am avut o zi extrem de stresantă." Mergeți, nu vreau să vă țin în loc. Poate reușim să ne vedem diseară." Eu o să fiu pe aici," zise generalul. Îndată ce-mi termin treburile, o să fiu disponibil." Generalul își aruncă țigara în scrumiere și se pregăti să urce în ascensor, dar se răzgândi în ultimul moment. Am putea face ceva cu cei 11 soldați?" îl întrebă pe celălalt. Generalul Locotenent ridică din umeri. E greu, chiar foarte greu." Adăugă apoi. De ce? Trebuie să mai aveți adresele la care i-ați expediat." Generalul Locotenent zâmbia amar. Teoretic, colega, dar ia imaginați-vă ce dramă va fi pentru familiile acelea când ni se va cere să restituie semintele. Oricum," zise generalul. Și apoi, asta nu e nimic în comparație cu încurcăturile juridice, spuse generalul locotenent. Vom avea vreme să discutăm despre asta diseară mai pe larg. Întocmai, zise generalul și urcă în lift. Capitolul al 24-lea Banchetul se sfârșit la 8 și jumătate, generalul așteptă să plece invitații și când rămase singur cu preotul băut o pahare de coniac unul după altul. Am terminat și cu ăsta," își zise, ușurat ieșind în oraș. Puțin cam impersonal, dar oricum bine că s-a terminat. Le mulțumise autorităților albaneze în numele poporului său, al miilor de mame, pentru facilitățile oferite în timpul misiunii. Iar deputatul albanez, același care îi întâmpinase la venire, se la rândui că nu fuzese altceva decât răspunsul la solicitarea unui alt popor, cu care albanezii doresc să trăiască în pace. Apoi ciogniseră un pahar și în clinchetul discret al cristalului se auzise bubuitul îndepărtat al tunurilor. Nimeni nu poate ignora tunetul acesta înfundat. Își spusese generalul în lui. Toți cei prezenți aici îl aud, deși nimeni nu pomenește nimic despre el. Acum el pășa mulțimea de oameni care umpleau trotoarele, asalta din toate direcțiile de zgomotele orașului. În piața Scanderbe era concert. Se prin mulțime și se ridică puțin pe vârfuri ca să poată vedea mai bine. Din spate două reflectoare aruncau lumină pe spinările oamenilor și undeva în fund se auzea un motor, probabil că se filma. Generalul privea la dansatorii de pe scenă, dar gândul îi umbla iura. Războiul e chiar aici, repetă în sinea lui, în sticla transparentă și cristalină, în care se auzea nu numai huruitul salvelor de tun, ci și răpăitul mitralierelor, scrâșnetul baionetelor și zgomotul gamelelor seara la ora la care se dăcina. Toate acestea sunt aici, toți știu și simt lucrul acesta pentru că e inevitabil, din cauza luminilor puternice începură să-l usture ochii. Umbrele miilor de capete din fața sa dominau piața ca un singur și amenințător cap de hidra. Generalul simți cum îl furnică ceva pe spinare și atunci început din nou să-și facă loc printre spectatori. Reflectoarele își mișcau raza pe deasupra mulțimii și aruncând fașicole de lumină albă când în sus și când în jos. Oamenii își mișcau capetele neliniștiți, iar umbrele conice le păreau lipite de-a dreptul de tigvă. Generalul ieși din mulțime și-o pornit spre hotel, își aminti cum stătuse la masă față-înfață reprezentanția, două popoare și două state, iar între ei nu erau decât câteva sticle de băutură și câteva coșuri cu fructe. Doar atât să fie între noi, se întrebase când se ridica pentru prima oară paharul. Doar câteva sticle cu etichete frumoase și fructe din acestea mari adunate prin grădinile și viile de dincolo de mări, și și cu de coastele de munte acoperite de ceață pensărat, de lumina lunii mângâindu-le și mai apoi de lătratul câinilor și de focurile izolate ale ciobanilor, pe care le-ai fi putulezne confunda cu licăiritul stelelor. Un lătrat de câine și un foc pe o culme. Aveți o telegramă, îi spuse unul dintre recepționeri, întinzându-i cheile de la cameră. Mulțumesc! Îți zise că în aceste ultime două zile spusese cam de multe ori mulțumesc. Pe hârtia galbenă era lipit semnul roșu, care însemna urgent. O deschise indiferent și citi. Am aflat că v-ați încheiat, nobii, la misiune. Rugăm, anunțați despre colonel. Familia zăd. Simți cum sângele se urcă în cap făcându îi tâmplele să bubuie cumplit. Totuși încercă să rămână calm. Mers încet până la lift și urcă în el. Ce ți-o fi trebuit să te bagi în toată treaba asta?" Se întrebă privindu-se în oglindă, avea o față obosită și palidă, cu riduri premature pe frunte. Trei riduri adânci, cel din mijloc ceva mai prelung, celelalte două mai scurte, se cu rândurile pe care dactilografa le bate la sfârșitul unui raport. — Ești obosit, își spuse. — Ești extenuat. Intră în camera lui, aprinse lumina și primul lucru pe care-i căzut privirea, fumicul montan de porțelan care bătea în tobă. Se întinse pe pat și încercă să adoarmă. Afară pârâiră artificiile. Fâșii de lumii multicolore intrară printre stinghiile jaluzelelor și se proiectară pe albul pereților. El își aminti din nou de camera aceea mare de la comisariatul militar, în care cu 20 și ceva de ani în urmă se afla împreună cu ceilalți membri ai comisiei medicale militare. Se întâmpla adesea să le treacă prin mână radiografiile recruților.